Відсібнувши розгубленому хлопцю та його партнеру щедру винагороду, вони з легкою душею поїхали в напрямі до Львова. Пан Роман, здається, не здивувався їхнім йому приходові. «Де ви бродите? Грець у лікарні, щось йому недобре». «Він живий?» – стивувалися, колеги. «Цур вам? Певно, що живий. Тільки якийсь схибнутий. «Все торочить, мене розстріляли!» «Що там сталося у вашій експедиції?» «Не питайте, пане Романе», – сказала Марго. «Дайте краще води». «Ні, чогось міцнішого». «У мене файне вино в пивниці. Ходімо». «Тільки не в пивницю», – в один голос запротестували гості. Пан Роман трохи здивувався, але не наполягав. Сам пошкандибав униз. «Уже за північ вип'ємо вина і спати», – сказала Леська. Ніхто не заперечував. Спустившись уранці до вітальні, Марго спостерегла, що сніданок поданий на несвіжій скатертині і має цілком холостяцький вигляд. А як пані Цигельдорф, спитала вона у пана Романа, та щось заслабла, відмовив той. А що з нею? Хтось, наче, її переслідує. Чи цигани, чи татари? То що з Грицем робимо? Треба його визволяти з божевільні. Вони там зарахували його до буйних і тримають у гамівній сорочці. О, Господи! Поступово всі зібралися до столу і стали розробляти план дій. Після того, як обговорили кілька варіантів, запозичених із сюжетів американських фільмів, прийшла дуже проста і слушна ідея. А що як цілком офіційно прийти і взяти його на поруки? І всі радо погодилися. День у Львові присвятили ретельним приготуванням. Запаслися провізією. Старших дітей відправили на тиждень у пластунський табір. Малого завезли до двоюрідної сестри Марго, що жила під Львовом. Увечері довго бесідували. Вогню не запалювали, щоб не тривожити графиню фон Цигельдорф. А вона час від часу покашлювала десь за стіною. Після того, як накуштувалися вина з пивниці пана Романа, Марго відчула потребу поспілкуватися зі старою пані. Вона вийшла в довгий темний коридор і пошепки покликала «Пані фон Цигельдорф!» у відповідь мовчанка. Пані фон Цейльдорф ще раз гукнула Маргу. Знову ні звуку. З кімнати вийшов пан Роман. Даремна справа, Маруся. Пані фон Цигельдорф ні з ким ніколи не розмовляє. Цейтромку. Завжди ти встромляєш носа до чужого проса, почувся грубий голос графині. «Пардон, пардон», – позаткував той і зник у вітальні. «Ходімо, дитино, на гору, в мансарду», – поманила за собою стара пані. Марго стало спокійно і безпечно від звертання дитино. Сильним жінкам, до яких вона себе зараховувала, просто фізично необхідно час від часу чути це слово. Воно магічним чином знімало психічну напругу, яка постійно кліщами стискає таку жінку, не даючи ні на мить розслабитися. Марго відчула себе маленькою дівчинкою, слухняною, довірливою, що вірить в існування добрих духів, чарівної палички і казкового принца. Вона піднімалася сходами на гору, а поручні були високо-високо. Вона справді стала маленькою дівчинкою як дивно. На мансарді все видавалося таким великим, як у дитинстві.